Och hjärtligt välkomna till den, detta första fredagsmys för hösten. Det känns lite jobbigt att säga hösten. Så vi säger för terminen istället. Det är ju inte riktigt höst även om det regnar som bara den idag i Stockholm. Hej, och, och nu kommer kom ljudet på. på datorn. Eh, hej Johannes. Hej. Välkommen till Framhands fredagsmys. Kul att jag vill vara här. Jag heter Anna Herde och du heter Johannes Clenell och du är redaktör på Galago. Mm, I vanliga fall. Och en näravänt i Flamman, jag säga. En liksom, någon vi gillar att hänga med. Mm. Eh, hur har din sommar varit? Kort. Kort? Ja, väldigt kort. Jag har inte haft så mycket semester. Eller jag trodde jag hade haft mycket mer semester, men sen... Min flickvän jobbade först med en filmproduktion. <håll> Slutade jag jobba på den, då skulle vi ha semester. Och sen... Det är ändring på en ny? Ja, det är och sådär. Jag har gått som gräshänkling i en sommar istället. Det är det där med det moderna arbetslivet, man vet mm. liksom inte... Jag har själv haft så fruktansvärt svårt att komma tillbaka till att jobba. Jag tror att jag har haft min liksom mest semestriga semester någonsin. Nej, men jag har bara åkt runt eh, i Sverige. Ja. Jag har varit hemma tre dagar, tror jag. Eh, och träffat min, min familj och min släkt. Men nu när man ska tillbaka... Till och med min hund är deprimerad. Han bara, jag vill absolut inte gå ut utanför dörren. Jag vill absolut inte gå upp klockan 6 på morgonen. Och det kan man ju verkligen sympatisera med som människa. Mm. Så att är varken, arbetslivet är varken gjort för människor eller för hundar. Och det är väl, det är väl lärdomen från, från de här senaste två veckorna. Mm. Det finns inga enkla jobb. Verkligen inte. Inga enkla jobb. Allting är ju fruktansvärt jobbigt mm. med att jobba. Eh, så det, det kan man väl säga i kontentan av den här eh, och förra veckan. Men, Peppel, ja, men, för, men, men nu är vi tillbaka. Flamman, eh, flamman har så mycket roligt som händer i höstdagen så man måste ändå man måste tycka att det är skoj. Eh, och det är det nämligen för vi ska flytta. Mm. Eh, vi ska flytta från Kungsholmen eh, och ut till Hökarängen. Så det håller vi på med och samtidigt gör vi då en väldigt bra... Och, eh, Fräck mm. Så det det vi har mycket framåt som händer här i höst. Eh, men du och jag ska prata lite om eh, vad som händer i världen. Vad som har hänt, vad är Igeman-nyheterna till exempel? Vad, han är inte minister längre och lite sådana saker. Eh, men vi kanske ändå ska börja med det fruktansvärda terrordåd som, misstänkta terrordåd som har inträffat i Barcelona. Mm. Eh, vad man vet är att det är två olika två olika attacker, vad det verkar. Mm. Eh, och att det är väldigt många döda och väldigt många skadade. Eh, och sen så har vi haft Charlottesville eh, och de verkligen eh, liksom svallvågor som har kommit ut över världen efter mm. detta. Eh, jag vet inte... Såg du den här Vice-dokumentären? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Vill du har berätta om det? Ja, men... Det var... Eh, det, det, är, det är spännande hur de lyckas vara så nära. Alltså mm. de får filma eh, när det går nazister på gatorna eh, där som ska liksom, försvara den här eh, sydstatsgenerals statin eh, statyn då i, mm. eh, som de ska, som de inte vill att de ska ta bort och så går de liksom, och skanderar judarna ska inte eh, liksom eh, judarna ska Jews will not replace us mm. och typ Eh, Blood and Soil, som ju är en gammal nazist-slogan. Eh, liksom mm. eh, och de är, de är liksom nazister. Mm. Och, så, eh, och så ser man då hur, eh, hur världen, alltså verkligen är alla utom Donald Trump-typen. Jag <laughs> att Donald Trump säger helt fel saker när han, inte, när han säger båda sidor. Ja. Jag vet inte. Jag tycker att eh, Donald Trumps svar ändå har hört här hemma har inte du alltså hela den här kolsuppar äh, Jo, men så är det väl. Alltså Det, ja, det, är, det är lite, ens det, är lite menar, det, det är lite lustigt att, att, att, att, att vi har legat i det där att det aldrig är ens fel att mm. två trätter. Stadiet men det kommer till att liksom till en mm. enda framtid nu. Mm. Och, och, det är lite förvånad över, för att mm. det här är ju den sån här Det här är mm. någonting som har bråkats om i all no, evighet. Mm. Det är ingen hemlighet alltså att, att det har skrivits mängder av ledartexter mm. från det liberala mm. sidan som just har handlat om det här, att mm. egentligen är det lika mycket mm. vänsterns fel som mm. det är högerextremisterna, alltså egentligen mm. är det samma sak och bla bla bla. Och så nu när man påtalar det, att det ni har gjort är att säga exakt samma sak som Trump säger mm. nu, så blir folk superindignerade. Mm. Jens Liljeströng skriver bara, nej, det har vi aldrig gjort, man bara... Jo, det har ni. Ja, men, då, då blir det, så här, det blir så himla konstigt, för då är det så här Arnold Schwarzenegger får lägga upp en liten mm. bit film på Twitter där han mm. bara, det finns bara en sida om nazismen, och det är nazism. <laughs> typ. Och man bara, hej! Mm. Ja, dig! Och så är det så här, ja. Men det här har vi ju sagt eh, jämnt mm. Det finns bara en sida att vara mot. Och det, och det är att vara mot nazisterna. Äh. Nej, men det, det, jag, jag bara blir helt, jag blir helt chockad över att Eh, dels att det är så många som till och med George Bush liksom går ut mm. och tar avstånd från Trump alltså det är så här, mm. det är så många som blir hjältar nu mm. <laughs> i, i det här och att, det är, och att det ingen riktigt vet vad det får för konsekvenser Nej. liksom det är väldigt bra. Och jag tänker att alltså det är väldigt bra att väldigt många tar väldigt stort avstånd från nazismen. Men, men det är så märkligt att ändå se ett parlament som har konstant sig i konstant kollaps i, liksom, ända sedan valet mm. i princip. Mm. Alltså, senast var det de här näringstopparna mm. som lämnade hans mm. råd. Och som han sedan upplöste då näringslivsrådet för att mm. det var så många som hoppade av. Mm. Nej, men, och, och där kan man ju samtidigt vara så här, vad var de stack för? Mm. Jo, det är för att han vill tvinga dem att ta tillbaka sina verksamheter. Mm. Att de inte ska jobba mm på den globala mm. marknaden egentligen, liksom. mm. vad trodde han att mm. de skulle tycka om det, liksom? mm. alltså, det? Sen kan man ju vara för alltså, tycka, att, att det, är nog tycka att det är en ganska bra idé att mm. att hitta industrierna tillbaka mm. till USA och sådana mm. saker. Men, men, men de tycker ju inte det. Nej. Och det kanske han kunde ha räknat ut med röven mm. innan. <laughs> det, liksom. det, precis, och, och nu, får de chans, nu får de en väg ut mm. när de ger bort sig gång på gång och ja. liksom bara förstör. Eh, men, men det som, alltså jag vet inte, det, jag tycker att det är otroligt hur, eh, alltså jag, jag skickar en länk till dig som jag tänkte att vi skulle också prata lite om som är den här intervjun med Steve, Steve Bannon mm. eh, om, om det här. Där han egentligen förklarar hur han har tänkt sig att krossa vänstern och det är genom att alltid få vänstern och prata om de här frågorna och nu sitter verkligen hela världen och pratar mm. om exakt det här och, eh, och jag tror på riktigt att Trump inte alltså han, de som han de som hatar honom hatar honom redan mm. men de som eh, gillar Trump eller åtminstone kan leva med honom de mm. kan leva med honom lite mer när mm. han säger så här. nej men det här är ju vår historia och morse hade han mm. liksom sagt då att Nej, men jag tycker inte att man ska ta bort alla de här... Uh... Nej, jag tycker att man kan ta bort George Washington-statyerna ja. också då. Det blir lite så här... Jag vet inte, Jens Den skrev ju någonting om mm. det där med Carl den tolfte statyer, för det representerar stormakten, och då känner lite så här, men... Mm. Det är lite skillnad mellan det och att en befolkning vill få bort en ja, staty för någon som försvarar slaveriet. Att, att eller ta, ens kan ta... försöker typ, jämföra det med svensk kontext typ. mm. skärper. Äh. Nej. Det är historielöst. Mm. Det är aldrig någon som har sagt att vi tar bort Karl 12 statyn. Det har aldrig varit en, en grej. Gör Nej. det, ställa inte till en grej. Typ. Medan eh, vi har eh, ett land som vars konstitution vilar på mm. den här konflikten. Det mm. är något helt annat än Liksom, den det svenska stormoset. Mm. Eller liksom, jag vet inte det, det, Jag tycker det är bara fånigt att göra jämfört med men mm. men ja, det kommer vi kommer få se många sådana indignerade texter till. Mm. Och frågan är vad eller jag, vill, jag vill egentligen bara typ så här, granska investors senaste kvartalsrapport mm. när det här när sånt här händer. Jag vill mm. bara foka på kolla på de här vad mycket de tjänar. Mm. <laughs> Rika jävlarna, liksom. För att vi måste bort från... Ja, nazism är dåligt. Och det är sjukt att vi behöver ha en diskussion om huruvida nazism är dåligt. Mm. Liksom 2017. Det är sjukt. Men... eller? Men det, det finns ju någon, någon sorts men det, det, det, liksom, det går ju som en, en, en global löpeld just mm. nu. Att, att det här pågår hela tiden. Det pågår i Sverige också. Mm. Eh, man kan ju titta på det med liksom så här... Under MRs beteende mm. nu, till exempel. Vad är det för institutioner de vill gå och demonstrera utanför? Mm. de vill till Almedalen, den politiska mm. makten finns, de vill demonstrera på 1 maj när mm. Arbetet och Rörelsen nu har de kommit komma åt bokmässan, som, mm. som då liksom på något sätt representerar den intellektuella eliten, mm. eller liksom, mm. Mm. medierna, eller liksom... Ja, visst, alla finns och där det går och... Jo, så att det är symbolfrågor som de över där de också vet att det blir en konflikt mm. hela tiden. De, mm. alltså, skulle man ställa dem ett grusdag i Mölndal så skulle det inte komma ja. 400 nazister, liksom. Och det är väl det som är intressant, för nu verkar det ut med att polisen är på väg att göra det mm. faktiskt. Att de säger visst, ni får demonstrera, men ni får inte demonstrera där. Det pågår en annan aktivitet mm. där. Och det, mm. det, det är helt obivitligt, varför man inte gjorde samma sak i Almedalen? Men mm. jag hoppas att det här är mm. stunden här med polisen vara... bara såhär, ja, men nu ändrar vi den här. Mm. Det lär, alltså jag, det, jag hörde på en intervju med storpolismästaren, eller vad de kallar det. Erik polismästaren mm. i Göteborg, eh, i stor Göteborg mm. som i morse på P1. Och det mm. var väl inte jättehoppfullt. Och han, han har egentligen ett helt rimligt resonemang. Såhär, mm. eh, det är jättestarkt. Demonstrationsrätten är jättestark mm. liksom. Eh, och det ska den vara. Och hur skulle det se ut om polisen fick avgöra vilka åsikter som fick demonstreras mm. på gatorna. Ju... lite om vänster är man ju ganska gillig ja, men exakt. Men Det här. det. Mm. det jag, jag är helt med. Mm. Men, och det, men det är ändå glädjande nu då. För jag såg att det var ETC Göteborg som, som släppte den uh, nyheten idag. Att, mm. att det inte blir uh, på korsvägen i alla fall. Och, yes, liksom. Mm. Inte på göta, Götaplatsen. Eh, och att det, eh, men det, behöver inte, det kommer inte betyda att de får sitta i ett i Möndal, det Nej. tror jag inte. Eh, för det skulle vara en alldeles för stor... Det, skulle ju också, det, det tror jag också skulle vara en för stor... Liksom, ehm, det, det är lätt att säga som exempel, mm. mycket mer svårt att genomföra i praktiken. Mm. Nej, min gissning är väl att... Alltså vad jag tror kommer att hända, om jag får gissa, mm. är ju... Det inte blir någon demonstration, mm. för att om de, de inte får manifestera utanför den symbolbyggnad som de är ute efter så tappar hela demonstrationen i värde. De kommer mm. inte kunna engagera mm. lika många mm. medier. Mm. De är narcissister, mm. det är ju primärt ja, det. Ja, de vill ju ha maximal utdelning. Ja. Men, men annars så kan man ju visa av erfarenhet. På järntorget har man ju stängt in folk för, så mm. vi, där kan man ju stå om mm. de vill. Um, uh, men, men jag, tror, jag tror kanske att de jag tror att de ändå, det kommer ändå bli en demonstration det kommer kanske inte bli lika stort Nej. Alltså, eftersom de ändå vill ha unite the right-känsla mm. på den mm. eh, precis som de hade i Charlottesville liksom, nu ska alla högerns extremister samlas <laughs> på ett och samma ställe eh, så det kommer de kanske fortfarande vilja göra mm. men alltså, för det är intressant det här med, med att de är narcissister för de har ju ändå, om man kollar på de här nordiska ungdom under sommaren så har det ju varit eh, diversa rörelser från även denna grupp mm. som stopp, försökte stoppa pride -tåget, och sen veckan efter gick de i attack då med en rökbomb mot den här sittstrejken mm. eh, som de unga afghanerna har, hade då på mintorget och nu på medborgarplatsen eh, och jag såg jag tror att det var Karlqvist vad heter hon? Ingrid Carlqvist, som hade en sån härlig konspirationsteori om att det är säkert AFA som gick in och kastade rökbomber på mm. de unga afghanerna. För att då får de ju ännu mer uppmärksamhet. Mm. Och exakt så är det ju. De får ju det. Alltså, mm. strecken blev ju mycket, mycket större mm. efter den där attacken. Mm. mm. Eh, sen tror jag ju fortfarande att det var när det ska ungdomånga ja, som de är ju inte så många som man känner ju igen dem exakt, ju. De, alltså det roliga är att man känner ju igen dem så långt bakåt till när de stod utanför Åhléns med en stor om man är stod Lucia var en vit så instrimma <laughs> Just det. När man går just det, det är exakt samma gäng. Ja, det är och de samma gäng. nej men no, undrar om de har liksom, undrar om de bor ihop undrar om de eller alltså man vill ju, man skulle att de har, de samlas ju väldigt, på vägen väldigt snabbt ja. hela tiden och de är med varandra ja. jämnt vad det verkar. Nej, men, och, och de är också ganska fluxiga i liksom, vart de väljer sina insatser. De dyker mm. bara upp helt mm. plötsligt. Mm. Alltså, och, och, efter det till exempel på Råtinggatan mm. så var de där dagen efter mm. så. Mm. Att de mm. 15 personer stod mm. där med mandrull. Liksom. Mm. Uh, men jag tänker att de bor ihop. Alltså, att det är därför som de... är någon sorts <laughs> ja, men precis. Det är därför de kan göra alla de här sakerna så jävla fort. För att uh. de liksom ändå är på samma ställe. Ah, ja, men det behöver vi inte spekulera i. Men, men i alla fall, de har ju, alltså, Det är ju ändå en liten annan strategi tänker jag. De mm. rör sig mot olika, precis som du säger, så i Nordiska motsrörelsen har ju väldigt stora symboler. Men även för det här, alltså både Pride och liksom, sittstrejken är ju också mm. symboler, men inte på samma vis. Liksom. Inte samma Jag tror nog att, <laughs> att Pride- plan. ligger ett. Det är nog nästa steg mm. faktiskt. Om, mm. om jag skulle se någon manifestation där en imä skulle mm. välja att, att lägga en demonstration samtidigt, mm. så är det en Pride-paraden mm. alltså, samma dag mm. helt enkelt. Skulle mm. inte få någon i För att det, det är liksom nästa steg. De kommer välja alla de här liksom, symbolerna för mm. det öppna samhället vi ja. har liksom. mm. och för demokratin. Mm. Uh, och sen kan man ju tycka vad man vill om de symbolerna. Man mm. måste inte älska för dem. Men Jag måste mm. definitivt inte älska bokmässan den mm. Almedalen. Men de är ändå de symboler mm. de är, liksom. Mm, mm, så, är, så, mm. så funkar det bara, liksom. Mm. Och det är därför det blir så traumatiskt. Mm. jag tror mm. Det är därför ju alltså, hela den här debatten jag som är i nya så tider och så, ja, gör så fruktansvärt ont. i mm. så fruktansvärt mm. för många av den andra. Mm. Den ner, liksom. mm. Ja, men precis. För att man vet vad det är för värde de har också. Mm. Eh, men om vi bara ska försöka avrunda den här diskussionen eh, något, så vad tror du... Eller vad tror vi egentligen är? Alltså för att man vill ju vara man vill ju vara överbyggnadsvänstern som då tycker att det är viktigt. Eller så här. Vi har ju sagt att det skulle bli så här. Hur mm. är det, som helst. det här är normaliseringen. Mm. Så här, det här händer när SD får ett, ett enormt utrymme i den mediala debatten. Mm. Det här händer när man anpassar sig. Det här händer när liksom Agenda säger hur många invandrare tål Sverige. Så sa de inte. Men... Det var det mm. som de menade. Eh, och vad, vad... liksom Och nu är vi där. Mm. Nu är vi där. Att nu eh, får nazisterna sympatisörer istället för att bli av med dem mm. när de gör såna här toke saker. Mm. För att nu är det liksom... Nu är det nästa steg. Äh. Eh, då, då finns det ju en diskussionen då Inom vänstern. Det är som är lite skämtsamt på redaktionen, vi kallar för, för våldsvänstern. Mm. Och den vänster som, som inte är, är våldsvänstern. Men som är liksom antifascism, självförsvar, mm. eh, den delen. Och, sen så, och jag, jag menar, jag, jag, tror, jag tror inte på att eh, slå ner nazister eh, för att de ska bli. Eller liksom, de är ju inte så många, så att om man hade mm. slagit ner dem så hade de ju antagligen blivit färre. Men eh, jag tror ju inte på den. Det är ju inte min främsta strategi. Mm. Det, finns ju, det är ju andra som har den som främsta strategi. Men vad, eh, jag tror ju snarare på sammanhållning eh, på att försöka förflytta debatten till andra frågor som gör att liksom, klass blir tydligt snarare än det som de vill prata om, det vill säga mm. ras och identitet. Vad säger du? <laughs> Det är en väldigt, väldigt lång fråga. Ja, det var, var det ens en fråga? Nej, var, var det en en fråga? Nej, men jag, det, det är klart att det där är svårt. För jag tror att man måste bemöta här, det, det här som pågår just nu på väldigt många olika håll. Att det måste finnas väldigt många olika strategier. Det är vi att gå därifrån mm. när man är och konfrontera. Mm. Ta bara det, liksom, hela den här nätrollssituationen mm. vi har mm. nu, till exempel. Mm. Alltså, där det finns, men, de flesta säger att man ska blocka och bara gå därifrån. Mm. Jag har valt att inte göra mm. så. Jag tycker mm. att det liksom är så här. Utan att förvandlas till liksom någon som liksom går runt och är kompis med de här figurerna- så försöker jag ändå hela tiden råka mm. med dem. Ja, men precis. Och det är väl... och, och, och, och för mig har det varit en ganska välfungerande strategi. Alltså, för att det har hänt väldigt konstiga saker. Mm. Som att en reaktionsmedlem i Nia Tide har avsett mig berätta att han har hoppat av. Mm. Alltså, mm. Mm. Som någon sorts gammal fiende mm. som jag plötsligt bara nu i den här konflikten här. Ja, Ska du flytta spes... till Cecilien och skriva en roman inspirerad av Tobias Flycks underdog? Alltså du vet, så här, sådana saker på det, är ju, det är ju jättekul i för sig. Det är, ja. rolig, det är en rolig detalj. Ja. Äh, men, men jag tror att man måste göra det väldigt många olika list. fronter ja, såklart. Och det, när det. När det finns en sittstrejk som är typ den mest hoppfulla politiska aktionen mm. på flera, flera år i det här mm. landet så det är ju klart att den måste skyddas typ. Mm. Men främst av polisen. Ja. Eh, och det, alltså... Nej men på riktigt, mm. för de har rätt att sitta där. Mm. Och de har det högen... Eller liksom trollen kallar det för en ockupation av medborgarplatsen. Mm. Det är det inte. Utan de har ju rätt att sitta där. Eh, men, och det är också så... Det, alltså jag tror ju på... De har, jag tycker att de har det bästa tilltalet. Ja. Eh, någonsin. För de, ja, de, är så här, de är så jävla organiserade. De har rätt. Eh, mm. De de, liksom, de call bullshit på alla politiker som kommer dit. Mm. Eh, och säger att de inte har någon makt. Och bara, jo det har ni. Ni kan fatta mm. det här beslutet. Typ, de pratar. De har varit i kontakt med Afghanistans... Eh, liksom, med minister, Ja men precis. Ja. Mm. Och de har... Alltså de, de gör allting rätt. Och det som, det som... I helgen så kommer det tydligen vara... Det kommer vara en demonstration som Anna... Eh, det kan vara en... Högen har en grej på medis, och sen mm. så har... Eh, liksom Kämpa Stockholm och en del eh, andra sådana nätverk har så här... Nu ska vi ha eh, liksom, eh, sympatiåtgärder, eller vad man ska mm. säga. Man har en stött, eh, Solidaritetsaktion solidaritetsaktion liksom, mm. med sittstrejkarna. Och sittstrejkarna själva har en demonstration, tror jag, som mm. börjar vid fyra eller någonting. eller de ska gå runt eh, mm. Söderman. Eh, och jag bara tänker att mått det går bra, typ. Mm. För går det, börjar det bråkas, då kommer vi få höra... Apropå att knyta ihop det, mm. då kommer vi få höra teoremet till... Förmodligen. Kanske. Och det är också en, en diskussion som vi verkligen inte behöver i det här Nej. just nu. För att det spännande med hela den här frågan om, om de ensamkommande planerna mm. är... Minns du en tid sedan när asyl och migration inte enbart handlade om de var 18 eller inte, alltså när det faktiskt handlade om skäl mm. liksom, vi, vi har hamnat i en väldigt mm. konstig, mm. retorisk fälla just mm. nu i Sverige där flyktingmotståndarna mm. står och skriker och de ljuger om sin ålder mm. och man frågar, men spelar det någon roll om man skickar en 19-åring mm. och strandar den i kabel under en 17-åring, alltså mm. jag tror att no när de kastar ut ett, liksom en som kommer när fått sin ålder uppskriven från 17 till, till 20 eller vad det var mm. på gatan ja. i Göteborg som man har gjort. Eh, det är ju det är ju liksom eller gatan ja, är, i Kabul, ja, eller. ja, precis. Eller gatan i Kabel mm. eller liksom eh, när det blir Ja, man precis när man säger kära eller Helen Fritson är där hon, hon är där och pratar med dem och bara jag är satt på den här, på den här posten för att hålla ordning och reda migrationspolitiken. Man bara, om ni hade gjort det mm. då hade ni slutat bryta mot lagen, mm. era jävlar. för Det är det ni gör nu. Typ. Mm. Nej, ni har inte, eller man får inte skicka tillbaka enligt FNs konventioner och regler så får du heller inte skicka tillbaka eh, oavsett underårig eller inte, om mm. ni inte har liksom, en, en säker plats att komma till. Mm. Och, och det är där konflikten någonstans är nu. Ja. hävdar att det är säkert. är säkert. Som Katarina Jannors då. Ja, som De tycker det är värre att utmana PK-maffin ja, i Sverige. Man var mm, Det är ju liksom mästare på detta med en mm. Eller underdrifte. Ehm, nej men om vi ska försöka prata om ett ämne till. Mm. E, som inte är e, detta. Nu fick vi väldigt mycket av det som har hänt under sommaren. E, och början på hösten här. Men jag tänkte också att vi skulle prata om det stora... Presskonferensen som eh, Alliansen höll Och vad var nyheten? Jo, att de presenterade någonting tillsammans Man mm. var Guds gött, bra jobbat Nu fick ni in något Nej, det fick ni inte ni var, ni sa exakt samma, De sa exakt samma sak som de har sagt innan mm. Förutom att nu är de tydligen enade Om att vi ska slopa hela partsmodellen Och börja, eh, precis som i Kina Liksom lagstifta mm. om, eh, om löner jag ehm, tycker jag det som, är så lustigt för att det är så här, jag tycker ju egentligen att den svenska modellen är en extremt liberal lösning. Alltså verkligen. att parterna får sköta det där själva, att starta verkligen. den ska lägga sig För mig är det helt obegripligt att man hamnar i hela den här minimilans-situationen istället. Det liksom. är jätte, jätte, jätte konstigt från liberal Det är som tal. att de heller inte kan se... Alltså ibland så blir det så här, men om de inte var så dåliga så hade det... Det går lite bättre för dem. Men det är också så här att det är som att de inte kan se sin egen kontext. De ser att i hela Europa så finns det minimilöner. Mm. Tyskland går det jättebra för att där måste man nämligen ha två jobb mm. för att överleva. I England går det jättedåligt. Ja, England går det <laughs> Jätte, jättedåligt. Jätte, jättedåligt. Nej men precis. Men liksom resten av Europa har det här så att det måste vi också ha. Mm. Man bara, men då, då, då, då förstår man ju heller inte vad Sverige har haft. Mm. Vad Sverige är och vad det bygger på. Vad liksom mm. Att inte, för jag menar, precis som du säger, så är ju partsmodellen eh, långt ifrån statssocialism i mm. alla fall. Eh, som, som de ju uppenbarligen hatar mm. intensivt. Eh, men men så man blir ja, men verkligen man önskar bara att de kunde, om de kunde liksom argumentera och förstå. Och liksom, ja, men det, det är spännande är att vi, vi står ju nu inför en liksom skiftningsperiod. Mm. Det är ganska uppenbart. Mm. Alltså, automatiseringen mm. har gått så långt så... Att... Många av det som jag kan definiera som liksom lågkvalificerade jobb idag har jag gått över till tjänst 16. Mm. Och, och väldigt många jobb där har också blivit saker som egentligen inte behövs, alltså hemstädning, eh, alltså vi börjar närma oss nu med annefemma, liksom folk som ska på och packa påsar i butiker mer eller mindre. Mm. Mm. Det här är inte jobb som behövs. Du kan omöjligt förhandla om liksom någon sorts rättigheter som arbetare där för då säger bara personen att då packar jag min egen mm. påse. Eller liksom, så här. Och Det är också en enorm omdefinition av vad begrevet arbete är från att man utför någonting åt någon annan som den behöver och då får betalt för det. Mm. Mm. Alltså du kompenseras med monetära mm. medel mm. till att du gör en tjänst i någon och hoppas få betalt mm. för det och blir mm. tacksam när mm. du får det istället. Mm. Det är en dålig omdefinition en av arbete. En som, situation som de som går runt på autoban och tvättar mm. fönster bilfönstren Exakt. åt dig och kanske får en pengar mm. när de har gjort det men det som är problemet här, som är, jag tror inte att det enbart handlar om värdet på arbete, för det här är ju också, det handlar ju också om hur kapitalismen hela tiden försöker omdefiniera sig själv. Mm. Och då måste man göra en marknad utav hemarbetet. Mm. Då måste du göra en marknad utav det som är, eh, som någon kanske inte orkar göra. Mm. Eh, som någon annan skulle kunna göra. Mm. Eh, och då, då... Jag menar, det hela rutpaketet är ju det. Liksom. Yeah. Det här kan ingen annan göra. Mm. Eh, eller det här kan ju... Det här har ju folk gjort i hela, hela deras liv förut. Mm. Men nu eh, är det helt liksom normaliserat yeah. det är det ju inte. Men det För kan det är du... ju en viss del av befolkningen fortfarande som det mest, men... Ja, men det känns på något sätt som att vi har just nu en allians som jobbar stenhårt för att förändra hela svenska befolkningen till Sissi alltså, och, och, och, det är ju lite orent egentligen. Det var ganska bra. Alltså, hon, är ändå, hon har ju ändå vissa Ja men, men, men nej men jag fattar väl mer. Det är liksom så här det är, det är som att man försöker uppfinna någon sorts privatiserad mm. person av fas 3 med mm. helt meningslösa mm. jobb jobb, mm. ingen behöver mm. egentligen mm. Alltså, mm. Som bara kan liksom så här existera genom att vara billiga. Mm. Det finns inga möjligheter att utvecklas. Mm. Och då finns också ett problemet att du kommer alltid ställa arbetare mot arbetare. Mm. Och det är ju de om värdet på arbetet och slutar med att du måste ha två jobb för att klara det. Då kan du inte utbilda dig, mm. så du kan inte gå vidare. Nej men precis. Och, och det, som, det som de gör skickligt tycker jag det är att de säger att så här ser det ut på arbetsmarknaden. Det är väldigt många som inte kommer in... Mm. Eh, och sen så, de liksom har definierat problemet. Ja, det här är problemet. Mm. Och så vill de göra det ännu värre. Mm. Det är det som är deras lösning. Mm. Och då måste ju vänster kunna svara med så här, ja, vi ser också det här problemet. Mm. Men lösningen är typ att vi delar på jobben. Att, mm. vi, eh, att vi inför 6 timmars arbetsdag. Mm. Att vi eh, snarare försöker få till liksom, bättre, bättre bemanning i välfärden. Liksom. Det mm. finns hål. Och det finns väldigt stora sektorer där det saknas personal. Mm. Eh, så, och vi måste få till en utbildning som gör att människor kan ett få en utbildning. 2. Eh, omskola sig. 3. Typ, få en annan utbildning nästa gång. Ja, och, och det är så här. I en annan värld så skulle det inte vara orimligt att folk jobbar med att packa påsar som ett extra knäck eller så. Om det var just ett extra knäck, Påspackandet blir ju bara ett problem när påspackaren är helt beroende av att packa påsar. Alltså... Det, det liksom... Ja, jag tycker, jag tycker också att det gör någonting med ett samhälle där man inte kan packa sina påsar själv. Det är klart det gör. Ja, och, och, och dit vill man inte. Men, men, nej, men till exempel som, eh, jag såg att det var Fy som hade skrivit på Aftonbrad debatt om att eh, utöka hemtjänsten till eh, singelföräldrar till exempel alltså det är ett av de första förslagen på väldigt länge nu mm. som handlar om att faktiskt utveckla och utvidga mm. liksom välfärden mm. mer sånt för mm. att det är det som måste ta till vi måste göra den här större, den här mm. välfärden som vi håller på med eh, och, och eh, att, liksom, att det sätter också fingret på, för det finns människor som har svårt att hinna med mm. och så finns det människor som inte har så svårt, skulle inte behöva ha så svårt att hinna med men de har råd att slippa mm. hinna med och städa Eh, och det finns människor som har ett behov för att de inte heller är rörliga eller liksom, eh, ja men hemtjänst helt enkelt är ju eh, säkert, det är ju ett jobb som behöver utföras mm. att städa någons hem som är sjuk, för sjuk för att göra det själv mm. eh, så det jag menar uppgiften eh, och yrket eh, mm. finns, eller liksom rut handlar ju bara om att vi subventionerar det för mm. lika människor eh, och om behovet nu finns, fine men istället, låt, låt pengarna, för nu är det ju också så att det är väldigt tydligt att rut utnyttjas också till en viss del i alla fall eh, inte en majoritet men till en viss del av liksom folk över 75 mm. som, som, får, som använder sig av ruttjänster istället för hemtjänst, de mm. borde ju få hemtjänst mm. alltså jobben försvinner inte för att det här behovet finns uppenbarligen hos en del av befolkningen mm. eh, så allt det där snacket som, som blir väldigt liksom förutbestämt Eh, många gånger tycker jag är lite tröttsamt Men se på vad det finns för Nej typ alla eh, Villorna i, i Nacka Kanske mm. inte har behovet av rut Men däremot eh, liksom I Jakobsberg mm. eh, Där finns det många av som verkligen skulle behöva eh, liksom hjälp mm. Mm. Eh, Ja men apropå det då För det tycker jag När ja, man fick höra det här härliga utspelet Om, om statlig, ki, kinesisk statlig Lönepolitik Eh, så blir man ändå fundersam för att eh, Leven har ju nu chattrat på om sen i våras eller ja, typ sen förra valet om att han vill eh, regera med med Centerpartiet och Liberalerna mm. men den höger som han vill samarbeta med finns ju inte Nej, inte i nuläget alltså, de, alltså, ska han försöka hota dem till att bli liksom din? det kommer liksom, det går inte jag fattar, inte hur, jag fattar inte hur den logiken går ihop. Det enda sättet att bli ett flertal, det är att bli ett flertal. Mm. Centerpartiet har ju väldigt svårt att se att de ska kunna få bli på Tvärtom så tror jag att Centerpartiet kan förändra. hosarna i nuläget. Mm. Alltså, för att är mycket mer formbara mm. än vad Centerpartiet är. det mm. har en ganska rak linje Exakt, med de Det är det därför de går bra, för att de är... Mm. Har det. Folkpartiet kan man nog göra vad fan man vill med just nu, för de har ingen aning. För mm. det. Och det är så här, jag och förstår inte ens vem John Björklund är längre. Han är, han, han är... Han, han är så ena dagen och andra dagen annan, mm. som är han någonstans nyliberal. Mm. Och verkar inte kunna bestämma sig däremellan. I ena dagen är han hård och liksom auktoritär mot mm. invandringen. Andra mm. dagen så har han liksom... kommit vi... en öppen ja, fan. Ja, precis. Liksom. Nu måste vi stoppa... Så ja. de måste ju byta partiledare, mm. snart, alltså, bara för att få någon. att nu, mm. nu fattar jag. Jag fattar inte var, varför man ska rösta på det partiet. Alltså, rent politiskt fattar jag mm. inte det heller, men jag <laughs> förstår liksom inte ens, om man sympatiserar Nej. med folkpartiet, varför man ska rösta på de heter Liberalerna nu. Men. Mm. Jag glömmer bort det också. Ja. Fan vad dålig ja, då, och, och jag menar, det är inte så att det skulle bli jättemycket lättare att samarbeta med Liberalerna för Socialdemokraterna mm. om Vita Olsson blir partiledare. Nej. Vilket ju aldrig kommer hända. Nej. Eftersom hon inte har något stöd. Men eh, förutom utanför partiet. Mm. Och, eh, nej, men det, jag, jag förstår bara inte. Annie Lööf har en, hon har en vision. Den är nyliberal. Mm. Eh, den är eh, på vissa sätt också liksom Eh, socialliberal till sin karaktär. Mm. Sen så eh, bilar den kanske inte på just de socialliberala liksom värdena. Nej. Men hon, har, hon vill ändå ha ett sånt tilltal. Hon fattar ju att det är det hon vinner från Moderaterna. Nej ja, men man känner ju nu att hela Centerpartiet fattar det. Alltså mm. till mm. ja, Vet ja, ändå hur man kommunicerar Gud, ja. mm. Och det är ju superviktigt för ett parti. Ja. Tänk på att de är, de är Sveriges rikaste. <laughs> det är därför de vet att mm. de har de har haft pengarna helt mm. enkelt. Nej men precis, och jag tror bara att det kommer att vara så himla svårt Jag förstår inte jag, jag förstår inte hur sossarna Men jag har ju aldrig förstått sossarna Men de är ju liksom inte naiva, de måste ju förstå mm. de, de förstår ju också att det här är inte höger Vi kan, De kan inte samarbeta med en höger Som går rakt emot den svenska modell mm. Som Stefan Löfven har byggt hela sitt Liksom hatos mm. på mm. Jag fattar ja, nej Nej, och primärt måste resurserna nu ändå bara satsa på att gå till val och vinna val. Mm. Alltså, de, de kan inte hålla på att prata om sånt här nu. Nej, de måste börja prata politik. Mm. Snälla. Nu går de upp ju uppåt just nu, men det är ju tack vare att de är, har en kris. Mm. För det är bara då Stefan Sundarvén är omtyckt. Mm. Det är ju när de har gjort mm. fel. Mm. <laughs> ja, den här krisen med, ja, sin krisen som vi har, mm. jag tror vi har kallat den i tidningen. Så det, det är ju, ja, transportstyrelsen och allt det där, ja. Eh, men det var ju verkligen well played mm. av leven att eh, att, in, att kicka Igerman och eh, Johansson, Anna Johansson infrastrukturministern, men ha kvar försvarsministern eh, som liksom någon slags eh, dalmolskanonkula mm. som bara får sitta och bara se så jävla hård ut och nu också göra en jätte liksom en jätteöverenskommelse med, med samma partier som mm. vill misstroende botera bort honom. Liksom. Ja. Men det är väl också för att alla vet att försvinner han så får vi Djurholt. <laughs> liksom. Nej men Djurholt är, är väl ändå... Ja, men han, han är ju en ambassadör som kan att de <laughs> jo, att det Jo, det är förvisso sant. Men han kommer ju aldrig på <laughs> <laughs> Det skulle vara jävligt roligt. Ja, men han är väl ambassadör nu någonstans. Island. Ja, alltså, Island. Mm. Det, var där, det var det han fick. Ja, nej men eh, om vi ska avsluta, runda av lite här. Nu har vi hållit på lite länge till och med. Men eh, jag tänker att om vi bara kan avsluta med de senaste nytta med Ygeman. Han har ju fått avgå och eh, du fick se honom sätta någon slags kod i Manspread på Way West. Nej, alltså han är ju inte uppe på namskognivå än. Nej, men, men, nej det är ju ja. väldigt svårt. Jag tänker att då måste man ha ett fotbollsspelare. Ja, man måste vara lite flexibler i mm. Ygeman då, faktiskt. Mm. Nej men det var en spännande upplevelse att se honom på Way West. Det... För han var där med... Men han skulle träffa, när de gick ut med det här, mm. då var han minister. Mm. Och han skulle prata med Jenny Wilson. När mm. han satt där så hade han fått avgås som minister. Jenny Wilson hade lämnat återbud och istället var det han och Rebecca och Fiona eh, som också kom för sent. Mm. Så först var det Bara de som himmel. arrangerade programmet som satt intrydda i himmel. Väldigt, väldigt obekvämt. Mm. Det gjorde nästan lite ont i mig. Alltså, jag gillar ju ändå Karl på mm. något ställe, liksom, så. Mm. Det, jag, tycker jag att han, ja, han är kul, har han något, har en bra... Ja. Alltså, mm. Framför allt så har han en bakgrund som jag liksom mm. kan relatera mm. till som liksom, gammal traddpunkare mm. från liksom, Söderort. Ja, så visst. Betalningsanmärkningar. Hela paketet, <laughs> Exakt, man, perfekt, kan ändå, man kan ändå se Man kan ändå se sig själv ja. någonstans ja. i Igermans livfinger ja. mm. Men... <laughs> det här var en ny Igerman. Mm. För att, för att, alltså, Debeco och beskrev det som att när man ser honom på tv normalt så pratar han som att han precis håller på att ställa in sin egen grillfest. Mm. Det var inte den Ygeman som satt där, utan det här var en Ygeman som försökte vara nere med kidsen Nej. i blåjeans, mm. oh, vita gympadojer, skjorta som var uppknäppt ner till Nej, men... liksom... Och guldkedja Oj. som liksom sitter alltså, med ett sånt enormt mansbredd med armarna mellan... <laughs> Alltså det är så här, verkligen så man, man får ju säga sosse-hiphop-posen på något sätt. Och, och, och, och det här var liksom imponerande för det också. Så här, det var så, han var ju nervös. Man hörde redan prata mm. fort helt mm. efter. För mm. Han ville vara rolig mm. och underhållande. Mm. Liksom. Och det, det var inte han. Mm. Alltså han, han är så mycket bättre än Sverige Ta i Ta tillbaka Igerman. Låt honom inte bli liksom någon slags försöka vara cool med kidsen. Det här... Men ska jag förklara Tillbaka till mässigheten. men –För att förklara nivån ja. på manspread... Mm. Det här var, det var så uppenbart att han inte tänkte på det överhuvudtaget. Att hon som ha sitter på en trädbänk. Mm. Sen är det Ygeman och hans manspread som upptar en hel träbänk. <laughs> Sen sitter Rebecka och Fiona och delar på en bänk bredvid, mm. så att det var så här... –Nej. –Jag Aha. förstår... Så han hävdade under den intervjun att han inte var medietränad. Mm. Och, och där kände jag såhär, det där var inte som jävligt <laughs> Nej men, och det är ju det som gör en äkta mansbörd, tänker jag. När de inte mm. ens tänker på att det är en mansbörd. Nej. Då är det verkligen... This is a real one. Mm. Eh, Okej, okay, eh, det var allt vi hinner med för idag. För det är nämligen fredag. Eh, och då ska man snart gå hem eh, från jobbet. Och eh, vi hoppas att ni följer med här.